написати щось таке, аби вся Україна про мене заговорила. Що би таке? Поїхати в Ростов-на-Дону і провести журналістське розслідування загибелі президента Росії Михаїла Гробачова? Чи якось віднайти отамана терористичної січі онуки Святослава і взяти в нього інтерв'ю? А може поїхати в Казань та Екатеринбург і висвітлити хід виборів у Верховний Курулта Уральської Конфедерації. Ні, їхати я нікуди не буду, треба шукати цю чорно-зелену тут. А якщо вона не місцева, жахом подумав автовізій, а якщо взагалі іноземка? Ні, аж настільки я не нагрішив, не може Господь мене аж так карати». Недолікований мікстурами автовізій приволочився до майстерні Теофіла Левицького. «Маляр малював. Ну то я піду собі, Теофіле, працюй!» – повернувся до виходу автовізій. «Я вже закінчую!» – не відриваючись від Мольберта, – кинув Теофіл. «Якраз збираюсь щось перекусити. Ось візьми десятку та йди купи щось їсти в ногу». «Та в мене є гроші», – відповів автовізій. «Горівки купити?» «Я не хочу горівки, а пива випив би», – сказав Теофіл. «А ось мені треба випити», – твердо сказав Автовізій. «То візьми, морально я тебе підтримаю», – Теофіл продовжував малювати. Через півгодини вони вже сиділи за столом у відгородженому ширмами кутку майстерні, їли вареники з сиром, які Автовізій приніс з поблизької корчми панацея та різнозеленину, Огірки, помідори, цибулю принесені скритого ринку. Теофіл пив пиво кафедральне, а автовізій налягав на дуже добру горілку з перцем новоселецького розливу. «Слухай, Теофіле, ти старший, розумніший, у тебе вже син є. Скажи мені, що робити?» – жалібно допитувався художника автовізій. Що, що? Знайти її, одружити, з дітей сотворити, спокійно». Відповідав Теофіл. Хочу тобі сказати, Візі, що дітей до тридцяти краще заводити, ніж після сорока. Але де? де? Я вже три дні волочусь містом, випивши ще чарку, твердила в вона як крізь землю провалилася. Скажу тобі таке, Ві, але ти лише не гнівайся, серйозно мовив Теофіл. Може, й так. Може, вона й справді провалилась, тобто впала. «Що ти мелеш, як тверезий Назарій Кравченко?» – вигукнув автовізій. «Куди впала?» Всі ми ходимо краєм, берегом світу, чи не так?» «Та так», – знічено погодився автовізій. «Усі ми можемо в будь-який момент пасти з цього берега. Але…» «А я й не кажу візі, що вона померла. Не про це мова. Вона жива, і хай живе сто років». Але вона тобі має з'явитись, якщо вона ще на березі твого світу. А якщо вона впала, то й шкодувати не слід, значить, не. То що робити, прибив його в автовізії? Нічого, зайдай краще, аби не напитись, як нардеп. Бо якщо твоя чорно-зелена все-таки з'явиться на твоєму березі, аби ти хоч зумів їй пояснити, що це судьба. Ех, добре тобі, Теофіли, казати, зітхнув автовізій. автовізії. «Що?» – наїжачився Теофіл. «Хоче сказати, що я вже старий, вже нічого не розумію, не відчуваю?» «Та ні», – заспокоїв його автовізій. «Я мав на увазі, що ти не хворий на цю венеричну заразу, яку поети назвали коханням». «Тепер не хворий», – погодився Теофіл. «Але ще раз тобі кажу, не шукай ліків від цієї хвороби. Вони тебе самі знайдуть». «Думаєш, знайдуть?» – неупевнено запитав автовізій. «Знайдуть», – твердо сказав Теофіл. «Треба лише спокійно переносити хворобу, усвідомити, що ти хворий, і не чинити якихось нерозумних дій, які можуть дати ускладнення». «Наприклад», – спитав автовізій. «Найперше, це не писати віршів», – суворо наказав Теофіл. «Далі не стовбичити цілими ночами під її вікнами. Не витатуйовувати її ім'я на руці. Але це тебе не стосується» бо не знаєш ні імені її, ні адреси. Не знаю, ще сумніше зіткнув то візій. Він задумався, ще випив, а потім трохи ожив. Теофіле, я прочитав роман